Тут записи телефонних розмов. Їх потрібно вивести на аудіорежим і по змозі переписати на касету. Попереджаю, це протизаконне. Тому знати, що саме тут записано, не повинен ніхто. Ніхто! Ну, Я зрозумів, зрозумів. Зараз тільки запущу програму і слухай собі на здоров'я. Навушники дати – «Не завадило б», – відказав я серйозно, вдаючи, що не зауважив образи приятеля. Він підвів мене до одного з IBM-івських комп'ютерів, підключив магнітофона на запис, і тільки на комп'ютер видав перші звуки, поставив його на паузу. «Можеш починати». Ось ця клавіша запускає програму, а ця зупиняє. «Знадобиться моя допомога, клич». Но давай працюй декон.